Побачилися, й вона в кругі чола. Ангела-охоронителя, що невідступно рухався за нею, і заволали. Вона охрестилася, вона нас зрадила. А той темноликий, що невідступно ходив за нею, наполохано відсахнувся. Це він нашіптував їй про помсту древлянам. Це він навчав її, як те зробити, а цілі сонмища безплотних супроводжували палаючи голубів, стежачи, щоб кожен долетів до свого гнізда. Це він робив її серце жорстоким, а розум холодним і безжальним. Він нашіптував їй не раз про вроду молодість, що минає. Але й тут він виявився безсилим. Бо хіба ж то жінка кремінь, уламок метеориту. Вона, здається, умертвила свою плоть, а душу плекає щодня, щогодини, і вона росте, росте, як молоде дерево, викидаючи усе нові, нові брості і гілля. Кинувся. Такий розлютований, темний до княгині закричав: "Вклонися Ольго-Перуну, бо гнів його тебе спалить". Відчула те наближення княгиня, перехрестилася і прошепотіла: "Іменем Ісуса Христа, згинь". Він обпалився об ті слова і з диким криком подався на Відьемську гору з лисої гори від усіх капищ позліталися невидимі темнолики, але вжахнулися, побачивши сяйво навколо її чола і тих охоронців, сила яких відлякувала темних. Вони спурхнули, як зграя горобців, і подалися до капища Перуна та здійняли лемент-крик. Перун налився гнівом, як визовій, він перегородив княгині дорогу. Стояв палахкий, розлютований украй метав стріли, які перехоплювали сейливі ангели, і відсилали назад до нього. Як сміла ця горда рабиня, якій він кинув до ніг велику славу, багатство, владу, почесті, так зрадити його і всемогутнє воїнство? Як могла вона зректися Язичницьких богів, їхньої сили і знань. Він спопелить і ось тут на княжі горі, і нехай же уздрять те її раби, щоб страх навіки випали в думки про охрещення. Щоб вони всі прокляли ту мить, коли княгиня зважилася вийти з-під ідольської влади і піти під владу їхнього одвічного ворога. Ісуса Христа. Зігнав Перун понад горою усі блискавиці, усі громи й вітри із своїх володінь, та й розчахнув небо. Зірвався такий вітер, що верби й верболози пригнув до землі, а вода у Дніпрі завирувала і здибилася. Сам Перун рушив на княгиню. Зараз він перетворить її у живий стовп вогню в чорне попелище. А вона склала перестом довгі тонкі пальці, піднесла їх до високого чола, опустила на лоно плечі і прошепотіла «Отче наш, що є син на небесах!» Перун застиг у польоті, обпікся об слова молитви і з криком сховався в хмару. Вже звідти випустив громи блискавиці на Київ, на непокірну зрадливицю, а вона усе хрестилася і вишіптувала. Ісусе Христе, сину Божий, спаси мене грішном. І вдруге опікся б слова молитви. Вона творилася сяй вона навколо княгині, навколо княжих палат, гори. Вона навчена. Вона пізнала силу захисту, волали темні боги, так ми втратимо й Київ. Вродлива, струнка, велична, і ще досить молода княгиня ступала, неначе в срібно-золотому споветку. Від її чола йшов у небо промінь. Він пробив вогняні грозові хмари, пересік усі володіння перуна і сягнув глибин неба. Верховний Бог знову пикся і з криком та зойком застогнав: "Ця жона пролила озеро наших сліз. Віра її незборима, і сама вона не жінка, а скеля. Плоть її жіноча, а дух як у апостола. Мстить і нищить її сім'я, де б і коли воно не висіялося". Не спускайте всеведющих очей і всечуючих вух із її нащадків. Мучте, катуйте їх, уводьте в спокуси гріх, щоб жахалася й на небі княгиня того, що зробила на землі. Помсти нашої жахнулася. А Ольга... Усе хрестила провисле хмаровиння, перехрестила кручі, подіво, болонь, Дніпро, і сталося диво. Вітри вляглися, хмари поповзли десь за три пілля, а в небі засяяла веселка. Радісна і красива в рай дуга. Її взяли як коромисло Божі ангели та й розвернули понад Києвом над гороєм. То був початок. І був день, і був вечір, і була ніч переповнена криками і стогонами демонських богів. У Києві стояв Лемент, який не чули людські вуха, та було чути до глибин безодні. Вони втрачали свої володіння. Княгиня руйнувала їхні капища і на тому місці будувала храми господні. Відпалі ангели втікали у нетрій болота, а тоді позліталися на Лису Гору раду радити. І поклялися мстити Києву немилосердно, клялися, що накличуть на нього усяку погибель, перетворять його на руїну, вип'ють почайну, липіть, умертвлять Прип'ять, а з Дніпра отруйну канаву зроблять, якщо Київ піде за княгиною. Бунт темних був страшний. Хилилися до землі трави, всохли дерева на лисі горі, зміліла либідь тої ночі коло гори, ніби справді хтось зачав її пити. Княгиня Ольга Перша примирила Київ із Богом, і перша проклала між містом своєї слави і небом сейливий шлях. Зійшла ним, залишивши ворота відчиненими. Не бачив того незрячий люд, оплакував княгиню, що до княжих палат вклонитися її праху. День стояв літній, спекотний, третій день по тому, як Ольга заснула вічним сном. Дзвонили дзвони по церквах, шла служба Божа за спокій її душі. Вона й справді неначе спала. Лежала свіжа, з лицем. Глибока складка пролягла на високім чолі, мов би княгиня думала свою нескінченну думу. Легкий рум'янець лежав на лець блідлих щоках, а вуста були суворі, як у мужа. Не бачили заплакані кияни, як світлі ангели взяли побід руки її душу і повели із земної тимчасової батьківщини на небесну вічну. Стояли праведники, блаженні, святі великомученики, усе воїнство небесне, вітаючи нову спасенну душу, що долала зоряний шлях. І кричали темні їй навстогін. «Обминула ти нас, Ольго, зрадила? Чи ж не ми тобі славу і владу велику дали? Чи ж не ми тобі допомагали, коли ти люто покарала древлян? Чи ж не від нас брала пораду і силу?» Княгиня ступала, не зронивши жодного слова. Наслухала, як дзвонили у Києві дзвони по її душі, Плакали князі й княжата, побивалася чайкою малуша. Велично долала зоряний шлях. Була радість на небі, яка трапляється рідко, бо рідко хто із смертних ступає тією дорогою. А темні все репетували. Вона вбивця? Скількох погубила? Не ще, що щоб вбивці ставали святими. Престол перевернувся. Вже коли ступила за сяйливі ворота, аж тоді відкрила вуста і відказала розлютованим, що зупинилися в піднебесі, під дном неба Господнього. Вчинила те, бо була темна язичниця, мстивість керувала мною. Ви ж тому навчили? З вашої волі вчинила той гріх, але святе хрещення змило з мене пролиту кров. Я врівноважила своє зло перед краєм добром. По мені прийдуть ті, що стануть сіллю землі і світлом для світу. Ой, горе ж нам, горе, ще гучніше завели ті, що були під дном неба. Їхній плач підхопили ті, що нижче, і понесли аж до глибин безодні. Княгинині очі уздріли таку радість, таке сяйво, таку незвідану красу і блаженство, що з її вуст злетіло. Слава тобі, Боже, слава тобі, що обрав мене і порятував. Побачила того, кого пізнала ще на землі, І прошепотіла молитовно, «Ти порятував мене, Боже! Порятуй і мій край, люд мій стемнілий! Зерна вже впали, Пошли лише добру днину сонячну, Дощі теплі, Та день для жнива погідний І жниварів дбайливих, Щоб жодна зернина не впала у мертвий ґрунт, і з того врожаємо. Плугатарі, сівачі, й косарі вже є. Той, що завершить почату тобою роботу, внук твій улюблений почула Ольга. І вдивлялася вже з небес, зором пильним, вслухалася у плин життя там на своїй материзні, яку любила й на небі. Ангели приносили їй вісті. Син оминув її дорогу, а внук пішов нею. Господній перст упав на Володимира. Ішов в великий небачений бій за його душу. Язичницькі боги розпалювали її гнівом і жорстокістю, гнали у новий похід на грецьку землю. Ангели ж божі летіли слідом, і чулося. Многоголосе, обернемо все зло в добро. Не відступили, коли темновикі жорстокістю скували княже серце і серце його дружини, нещадно нищили грецькі міста, обернули їх в руїну. А лагідний голос усе нашіптував жорстокому язичникові, пробивався як пролісок з-під снігу. Тут живе вродлива цесарівна Анна, краса її варта твоєї сили і слави. «Де Анна?» – заграла молода і гаряча княжа кров. Над Корсунем носилася Анна, Анна», Анна та чув лише молодий, розжоханий перемогою князь. Прийшли цесарі Василій та Костянтин і стали перед київським князем. Печальним зором дивилися на руїну, в яку обернув їхнє місто Володимир. «Я взяв ваші міста, – сказав Гордовито. – Сила моя нездоланна. Віддайте за мене вашу сестру Анну». А то і столиці зроблю те, що з Корсуня. Сила твоя від язичницьких богів, почув розважливе у відповідь. Вони женуть тебе по світу і силу тобі дають, бо хочуть крові. Людська кров їхня пожива. Виходить, мої боги сильніші від вашого християнського, гоноровито прорік князь-язичник. Помиляєшся, коли будеш і надалі так думати –